Дар провидництва Його підозрюють у мене, розбурхуючи в собі різні уявлення. Я би не називався даром, яким сподоблені праведники, наділені пророчим надихом. Моя спосібність набута і розвинута перевагом убутність тривалого лісування. Там я мав достатньо часу і тиші, щоб спостерегти загидки розвитку живого світу. А світ увесь живий і зріє в часі за своїми поконами. У мене, завзятого читальника, не було там книг, і мало-помалу став я читати книгу живої натури. Кору дерев, круги на пнях, рисунки листя, трави, плюстин, розписи звіриної сириці, риб'ячої луски. Змінує шкіри і пташиних крил, комашиних перетинок І панцирів-раків. Приглядався до плеса води Її немовірних обрисів каміння, До слідів на землі Її до порядку гнізд, Кубел і нір. Аж доки не врозумів, Що все, Відкрите письмо, Письмо, яке не дає Жодна з книг паперових. Усотував, і чутливо просіював запахи, аби збагнути, що рослини промовляють з ними. У зав'язі, у розквіті, зрілости і в смерті під косою, чи в зубах животини пахнуть по-різному. І в різний час доби, і в прагненні дощу, чи в приваблені бджоли, чи в очікуванні звірини і птиць, що рознесуть сім'я, запахами виказують свої пережиття. Навчився вбирати в себе звуки і вилущувати з них вісті, які різноголосо посилав мені світ. Стягуючи той огром знаття, розбираючи і порівнюючи їх, дійшов я відкриття, що це не безладне згромадження знаків і випадковостей. Це єдинородний упорядкований розбій, стрункий і мудрий у своїй заснові. У всьому великому і малому закладена єдина міра ладу і складу, себто неперервного перебуття в часі і просторі. Як кола на воді, збурені камінцем, так зроджуються, біжать і вертаються кола змінності окольного світу. Щоб все втямити, потрібні очі, вигострені пильністю і спокоєм, без полуди сумніву є забобону. Так приходить першовидження, заглиблене видіння, яке ступенево переходить у провидіння. Якщо птиця знає, куди їй летіти за дев'ять морів, і знає час своєї кончини, якщо риба в океані пам'ятає рудовий витік, куди має вернутися і посіяти передсмертну ікру, що тоді казати про здатність людини? За станом воздуха, світил, зілля, її поведенцією тварин, я навчився вгадувати погоду на тиждень, місяць і рік уперед. За множенням живої дрібноти урожаї, за запахом людського поту, барвою очей і шкіри недугу, за тими ж чинниками ліки від неї, за часовими колами перебіг розвитку теренів і народів, Бо засутність у своєї усе ті школа, що й на листі трави, на прожилкуватій кам'яній брилі, на зрізаному стовбурі, на голівці маку, на мушлі равлика, на кінському копиті, на людському нігті чи на райдузі ока, усе те сумірне в рисунку. З досвідом спостережливості добираєш міру їхнього прочитання, відкриваючи картину прийдешнього. Моя практика завжди і скрізь слугувала людям. Правда, їй важко було комусь пояснити без підозри її сміху з їхнього боку. Знайшовся лише один чоловік, який все прийняв без слів. Ми запізналися на лісоповалі під повенцем на Онеському озері. Повенець усьому світу кінець казали про ті місця. То був єврей, математик, Вельми просвічений у науках чоловік, і до тюрми казали дуже багатий. Поти він спостерігав за мною і якось зізнався, що захоплений моїми некнижними знаннями, проте не знаходить їм пояснення. Тут же я дещо пояснив. На пні зрізаної модрини, вимірюючи стовборові кола беделиною, я виклав передбачення, що чекає всю державу через 20 літ. Сорок шістдесят. Він був уражений, але недовго. На тому ж пні вугликом із ватри накидав стопці чисел і вибив те ж саме, що й я пальцем. Проникливий математик, він проникав числом у глибини часових тіл. Те, що я чинив нутряним оком. Числом можна все пояснити і багато що підкорити, навіть гроші, бо вони лише бліда тінь числа. Числа, як вістові стовпи, показують хід історії. У 1914 році почалася Перша світова війна. У 1941 полум'я Другої заплакотіло особливо яскраво. У 2014 році світ наблизиться до Третьої, спричинить серозлом на теренах Київської Руси, що має нарешті відповідно до історичної правди відломитися від Московії, яка все більше втрачає потугу душити народи. Каторжани понуро тягали колоди, а ми, як причуч хитро посміхалися біля пня з нашими химерними розрахунками, бо ми щось знали, ми чекали нових, поворотних кіл нашого і вселенського розвитку. От і все. Що ховається за загадкою дару провидення.